Të nderuar, selam aleikum. Mirë se po takohemi në takimin e dytë të këtij cikli të ri. Si të bëhesh. Në hyrje të këtij cikli emisionesh të nderuar Lës dhe Motra kam parëmëruar se për çfarë bëhet fjalë. Dhe kam thënë se ne në të njëjtën ton kemi qëllimet e caktuara që duhet të realizojmë. Duhet të bëhemi dikushi, duhet të jemi diçka. E çka duhet të jemi ne? Kush duhet të jemi ne? Shumë e rëndësishme. Do të thotë ajë që më vërtet na bën njerëz, na bën të suksesshëm. Dhe përgjigje për këtë ku duhet ta marrim? Normalisht tek Zoti xheleuala, nga sa është krijuesi. Mirë po për 100 më praktik, do të thotë diçka më e afër për neve për të dëshmuar se është e mundshme, kam përfruar që të konsultohem me fialet e njerëzve mentor, njerëzve të urt, njerëzve suksesshëm, atyre që e kanë ditë mirë çfarë duhet të bëhen dhe si duhet të bëhen tanë mallish ata kanë dhën uzimë dhe kanë dhën msimë dhe kanë dhën porosi për kapitujt e dëshëm të atëvon. Shokët e pejgamberit sahabët, gjenerata e dytë, e tretë e dietarëve devotshmë njerëz urt, mençur, që ne kemi nevojë, por më të vërtet kemi shumë nevojë për fjalët e tyre, për uzimet e tyre. Jan të veçantë, janë specifike, ngasë burojn nga kuptimi i thellë i fjalës Zotit. E kush fletë më mirë saj që fletë me fjallë të zotit? E kush udhëzon më mirë saj që udhëzon me udhëzimet e Muhammedit sallallahu alesallam? E këta janë, me të vërtit, generata e artë e muslimanve. Këta janë ata që është dëshmuar me fakte të pa më ushme, si janë njëhësit më të mirë të asa që ka thënë zotit dhe pejgamberi a.s. Kjo nuk nëmë kuptonë se ne nuk duhet të të thelohemi në kuptime, të sudjujem, të hullumë tëmë, lërga saj, me po këta janë me dëvërti shumë spesifik. Dhe fjallë që burën nga këta njerës, janë shumë spesifike. E të ndëruar, kër është fjalla përgjigjën për e parë në këtë pytje si të bëhemi, apo si të bëhësh, pa të shumë se qështja parë që neve në duhet të adim është qëfar nga dëllën për tjereve, tjereve kërjesëa me qka dalohemi nga të tjiret. Dalohemi me mendjen, me menqërin dhe me logikën ton. Andaj, si të bëhesh i menqër, kjo është tema e takimit ton dhe sotë. Menqëria është zhjuarësi, është afsi e njëriut për t'i kuptu gjerat, për t'i thënë gjerat, për t'i bërë gjerat me vend, e kështë më radhë, dhe për këtë jadhen pas taj definimet të nëryshme. Unë nuk dua të mirë me definim as terminologik Ajo sot, jo. Do të mërimë me me definimin e mençurisë në kuptim praktik. Ahetje mëdhet e bën njeriu në funksional. E bën njeriu njerë si duhet. Dhe për kët Imam Shafiu ka thënë, "I mençur është ai që mban diati, e pengon dhe e ndal nga çdo gjë që është e çartuar dhe e shëmtuar." Do thot, "Mendje njeriu është ajo që e u dhëgësh njeriu. Kaq që është e duhur, kaq që është e mira. Nëse njeriu për shamu të nderuar, vështë dhe, dhe mutra, mund të jetë i shkolluar, mund të jetë i diplomuar, mund të jetë kuadër i formuar. Mir po. Gjithë kjo shkollë, gjithë kjo pozitë, gjithë kjo përvojë, nuk e ndal nga punë tek xhia, nuk e ndal nga punë e qortuara. Atëherë mund të bëjt fjallë për njeri, për shambullë që është i shkolluar, për i menqër. Menqëria është taj që njeri unë endojnë nga punë të shëmtuarë, nga se njeri unë nga natyra ati është i tilë që donë të jetë i bukur, donë të duket mirë. Dhe bukuria të nëruar, vlëzën e motra, nuk është vetëm aspekt të jashtëm që në dukemi, por para kësoj është aspekt të i brendshumë, Te stolisemi me mirësi, me moral, me vepra të mira, me fjalë të mira. Dhe ai që ruan brendinë e tij nga çdo vepër, nga çdo fjalë, nga çdo mendim i çortuar, i keq, dhe mendja thjesht ajo që e udhëheq në këtë proces, kjo është një mençur. Shkojë të fjale bukur e mirë. Qose po ne mund të kemi përshalu njëri që është akademik, i shkolluar, mirë po bën vepra të njerëzve injorant, nga se mendja e tij menqëria ti nuk është në nivellën e mjeftuashmë, për me ndalë nga punë të këqia. Adë njëri menqër taj që, menqëria ti e ndalë nga punë të këqia dhe punë të qërtuara. Ndërsa, Ibn Kaimi Rahimullah nga djetarët e hershëm, nuk është nga gjartë e para, po edhe kyrë nga djetarët e menqër, djetarët e, e kuësë kaluar, ka thënë në fjuan të të rëndzishmë. Në qoftë të se, mendja i shpëton këthetrave të epshit atër pushtetin bë njeriun i këthet mendjes. Nga se të kepara, njeriun i menqër taj që largot nga punë të shëmtuora. Ku me e marë këtë forës më largot? Fjale e dytë e seran. Që të arish me e largot në dikimin e epshit bë mendjen. Mendjen nga dhe kapët së si kushtë na përndë në gjumë, është kapë shteti, është kapë institucioni, është kapë kjo, edhe me një kapët, me një kapët nga epshi, i cili pasaj nuk shikon dhe nuk, nuk vepran në bëzën asoj që duhet, po në bëzën asoj që knaqët. Knetësia, dëfrimi, arëktimi, është kriteri i veprimit dhe i vlerësimit. E parëmendone, kur mendja është në këthetërn e epshit dhe i legjitimën gjitha këto kërkesët e epshit. Qëfar bëhet një riu? Mund të degradohet s'ka i shmërësht dhejnë në njëve të kafshës. Kase rrali është, kafshës nuk i duhet mendja, përshka kësa e bepranë mi bazën e epshit, mi bazën e kërkesave që i duhet trupit, në bazën e lakmis, në bazën e, e, e, e, e, e shies, në bazën e knacis, e ratis, e kështë më rratë në rjove për mbi bazën e mençuris, mbi bazën e arsyes, mbi bazën e logjikës, mbi bazën e shëndërzurë është si drejtpërmendje e lirë. Si të, si drejtpërmendje do të thotë është pavarur në këtë aspekt atër kur shpoton nga kthjethët e epshit. Kur shpoton nga kthjethët e epshit e kupton pastaj mendja dhe kjo është mençuria, gjithashtu që ka thënë Verdi, gatitor të arshëm, ka thënë se mençuria është të kuptosh atë që Zoti kërkon prej teje, qoftë veprë obligative apo qoftë veprë e ndalur gjithmonë praktikë. Shikos bukurinë tëm të xhirapashtaj. Ato dhe ju duhet të larguohet nga çdo e shëmtuar. Kjo është mençuri. Për të arritur kjo, duhet të shpëton nga këto jebshit. Kur shpëton nga këto jebshit, atëherë e, e kupton çfarë Allahu kërkon prej ti. E kur e zbaton atë çfarë Allahu kërkon prej ti, bëhet i lavdëruar, bëhet i shpëllur. Nëse kati, si më të largot nga çdo çortim. Nga mëkati është çortim, sjellja e keqe është çortim, vepra e keqe është çortim, mendjësia është çortim, e kështu me radhë. Ku i marrm msimet e mjaftueshme për t'u larguar nga gjitha këto? Tak shpordh e Azotit. Prandaj, nëse mendja shkëputet nga ndikimi i epshit dhe mendja e dirigjon epshin, ajo ja përcakton kufijtë e epshit e ju epshi mendjes, jeriu qlerrnë origjinën e ti. Në njërë pas të i vepran, si pas mendjes së shëndosh, logike së shëndosh, të ushqyër me më mësime të zotit. E kjo është njëri menqër. Kjo është njëri menqër. Këta njërët menqër të ndëruar, kanë thënë shumë fjallë për menqërin. Mirë për kësar dhe për me aftohim me këtë, e do të zhërim në të utje, shala në shala me këtë tim. Dhe nda kiminar shumë, zotit, jëruajt nga shirë rrëpshit, q